Kapitola 6. Jim Russo poprvé vkročil do toho, co zanedlouho hromadní žvanilové na webu začali nazývat Dlouhá země, protože byl ambiciózní. A taky proto, že ve svých 38 letech během nich prožil bezpočet ošklivých dní a zrat, došel k názoru, že má předsmečkou náskok. Velmi brzo pod ní na zem vkročení si připravil plán a dobře si promyslel, co musí udělat. Mířil přímo do svého kouta Kalifornie. Přivezl si mapy. Fotografie a podobné věcičky, aby našel přesně to místo, kde udělal Marshall před všemi těmi roky svůj nález. Uvědomoval si, že GPS v dalších světech nefungují, takže všechno bude muset být na papíře. Je jasné, že k tomu, abyste našli suterovou pilu, poznámka před překladu, na Suterově pile našel 26. ledna 1848 James W. Pardon, James W. James 2 TV Marshall, Suterův společník, Několik zrnek zlata a na základě jeho nálezu došlo k proslulé kalifornské zlaté horečce. Bohužel. Konec poznámky. Abyste našli sůterovu pilu, nepotřebujete tady, na břehu jižního ramene American River, mapu, tedy rozhodněny tady na prvo zemi. Ležela v kalifornské památkové rezervaci. Postavili tam památník, aby ukázali, kde ležela původní pila a vy jste se mohli podívat, odkud James Marshall uviděl, jak se v odpadní strouze pily lesknou zlatá zrnka. Mohli jste se postavit přesně na to místo. To teď Jim Mraso udělal a kolečka v hlavě se mu točila na plo. Pak vkročilo západu jedna a celá rekonstrukce i s památníkem byla ta tam. Krajina byla stejně divoká jako ve chvíli, kdy tam přišli Marshall, satr a jejich hoši, aby na tom místě postavili svou pilu. Možná dokonce i divočejší, protože předtím, než začala první vkročení, tam dokonce nebyly ani indiáni. Samozřejmě, že dnes tam byly jiní lidé, turisté z prvozemě, kteří si to místo prohlíželi. Bylo tam dokonce několik informačních tabulek. Satr západ a východ jedna už byly přijaty do seznamu krajinných orientačních bodů jako doplněk k tomu, co měli na prvozemě. Žím se usmál, když viděl, jak v hloupě těch několik místních turistů poulí oči a jak jim chybí ta nejmenší špetka představivosti. Hned jak měl dojem, že je v pořádku, když po nějakých 10-15 minutách opadla nevolnost, Provedl další krok. A znovu. A ještě jednou. Zastavil se na západu pět, protože odhadl, že to už bude dost daleko. Kolem nikdo nebyl. Zasmál se nahlas a zajordloval. Žádná odpověď. Ozval se, ozvala se jen ozvěna a někde zaspíval pták. Byl sám. Už nečekal, až na volnost pomine. Přikrčil se u potoka, vytáhl z batohu síto a přitom zhluboka dýchal aby se mu usadil žaludek. Přesně tady si 24. ledna 1848 všiml James Marshall zvláštních kamenných útvarů pod vodou. Už během dne vymýval Marshall z potoka Zlatá zrnka a kalifornská Zlatá horečka začala. Jim snil o tom, že najde přesně toto zlaté zrnko, které našel Marshall a které je teď v majetku Smithovského institutu. Jaká by to byla podařená ta škařice. Jenže teď tedy samozřejmě nebyla žádná pila, a tudíž žádná odpadní strouha a dno potoka bylo neporušené, tak, jak to bylo v maršalových dnech v minulosti země, a jak se zdálo, bylo velmi napravděpodobné, že by se mu podařilo najít, najít totéž zrnko zlata. No, spokojí se s tím, že se stane boháčem. To byl jeho velký plán. Viděl naprosto přesně, kde bylo zlato ze suterovy pily, protože bylo objeveno a vyrýžováno zlatokopy, kteří přišli po maršalovi. Měl, map, měl mapy kapes, které byly přesně tady, pořád ještě neporušené. Protože v tomhle světě nebyl ani satr, ani maršal, žádná pila a žádná zlatá horečka. Všechno to bohatství, nebo snad přesněji jeho kopie, pořád ještě spalo v zemi. A čekalo jen na džima, aby si ho vzal. A najednou se mu za zády osval smích. Prudce se otočil, pokusil se vstát, zapotácel se a šlápil do potoka, takže si namočil nohy. Proti němu stál muž v hrubém džínovém oblečení a se širokým kloboukem na hlavě. Na zádech nesl těžký oranžový batoh a něco jako krátký krumpáč. Smál se na džima a ve špinavé tváři mu blízkaly bílé zuby. Pak se kolem něj začaly objevovat další lidé. Muži a ženy, stejně oblečení, stejně špinaví a unavení. Přes nastupující nevolnost se při pohledu na džima začala většina z nich usmívat. <laughs> Neříkejte mi, že to je další, prohlásila jedna žena. Pod prachem vypadala dost atraktivně. Půvabná žena, která si z ní dělala legraci. Z tváří se podíval stranou. Mm, vypadá to tak, odpověděl jí první muž. Tak o co jde, příteli? Jsi tady, aby si napakoval na satravě zlatě. Co je ti do toho? Muž zavrtěl hlavou. Co je to s lidmi jako si ty? Vy jistým způsobem, vy jistým způsobem myslíte o jeden tak dopředu, ale už ne o druhý a o třetí. Jimovi připadal jako vysokoškolák, uhlazený a jízlivý. Napadlo tě, že je tady na tomhle místě nevyrižované zlato? Samozřejmě, že tady je, to máš pravdu. Jenže, co takhle to samé místo na západu šest a sedm a osm? A až tam někde, kam se dá vůbec dojít? Co všichni ti chlápci jako ty, kteří růžují v potocích dalších posunutých světů? Na to si nepomyslel, že ne? Z kapsy vytáhl zlatý nuget veliký jako holubí vejce. Milí, pří, milí, příteli, podobný nápad měl kde kdo. Ozvala se žena. No tak neboť na něj příliš tvrdý, Meku. Když sebou hodí, nějaké peníze se vydělat může. Zlato ještě úplně nedevalvovalo, tolik se ho za, zase zatím naspět nedostalo. A pořád ještě ho může prodat jako zboží. Prostě a jednoduše, zlato už nemá cenu své báhy ve zlatě. Další smích. Mek přikývl. Hm. Další ukázka překvapuje nízké ekonomické hodnoty všech těch pročných světů. Skutečný paradox. Ta uhlazenost vysokoškolského absolventa džima dráždila k šílenství. Jestli nemají žádnou cenu, ty chytráku, tak co tady děláte vy? No, my taky rýžijeme, odpověděl Mac. Šli jsme po maršalových stopách stejně jako ty. Šli jsme mnohem dál. Postavili jsme dokonce kopii té pily a kovárnu, Abychom vyrobili kovové nářadí, abychom našli to zlato a vyřížovali ho stejným způsobem, jakým to dělali staří prospektoři a průkopníci. Příští rok to byli na Discovery, můžeš si to zkontrolovat. Jenže by tam nebyli kvůli tomu samotnému zlatu. Podívej, a hodil Jimovi zlatý valon. Dopadl mu k nohám a zůstal ležet v mokrém štěrku. Vy, sráči, v úsně zmizel, jako by ho Jimovi uh, způsoby zklamali. Řekl bych, že tady náš nový přítel nemá moc velký smysl pro humor, dámy a pánové. Hm, no tak dobře. Jim se vrhl ke skupině s pozvěženými pěstmi. Ustmívali se, ještě když jeden po druhé mizeli. Nepodařilo se mu ušetřit jedinou ránu. Ušetřit? <laughs>